31. Kardos Gitta az órájára pillantott. Délelőtt tízre járt az idő. Az ablakhoz ment, felemelte a párkányon hagyott teásbögrét, és beleivott a langyos étalba. A gyöngyösi utcai lakótelep elhanyagolt házai eltakarták előle a kilátást. A negyediken volt a lakás, amit a biztosítási nyomozó bérelt, s ahogy a parfümőr kinézett, nem értette, hogyan tudnak itt emberek élni. A parkolóban a délelőtti időpont miatt már akadt egy-két hely, de embert alig lehetett látni. Kissé feljebb mocskos, valaha narancssárga szemetes kocsinjelte döngve, hörögve a kukákat. Az élelmiszerüzdetnél egy fehér teheraltóból pékárut pakoltak a bolt lépcsőjére. Egyedül volt a lakásban. A nőgyógyásznál lezajlott előző esti találkozása után egyenesen a 13. kerületi házba jöttek. Mindketten halálosan fáradtnak érezték magukat, de ez nem igazán fizikai fáradtság volt, inkább idegi. Ahogy vértes oly találóan megfogalmazta, egyikük sincs hozzászokva autós üldözésekhez, lövöldözéshez, Hullákhoz és gyilkossági nyomozók követéséhez. Ettek pár szendvicset, aztán letusoltak, és tízkor már aludtak is. Gitta reggel arra ébredt, hogy a férfi a fenekét simogatja. Még sötét volt kint. Jó érzéssel töltötte el a meleg paplan alatt a muhón kutató kéz érintése. Hosszan, lassan szeretkeztek, aztán ismét Majd Majdnem nyolc volt, amikor a nő újra felébredt. Csaba olyan mélyen aludt, hogy a szája sarkából nyálcsorgott a párnáról. A parfümör hosszan nézte a férfit. Alig pár napja ismerte, de valahogy úgy érezte, mindig is közük volt egymáshoz. Olyan jó lenne, ha rá tudná venni, hogy vele tartson. A munkáját ott is végezhetné, hiszen a cégének Svájci az anyavállalata. Talán végre lenne valakie. Persze, néhány napután után ilyet kielenteni ostobaság, de hát ha lehet majd belőle valami. Csak ki kell várni ezt a kis időt. Ha nem megy ki a lakásból, biztonságban van. Vértest senki sem ismeri, így alig hajuthatnak el az ődözői, a rendőrség és a bérgyilkos ide. Ide. Csodálkozva körülnézett. Egy gondolat kezdett körvonalazódni benne. Mire a férfi fél órával később kinyitotta a szemét, már készen volt a tervel. Egy újabb szeretkezés után felült az ágyon, és elmondta, mit talált ki az elmúlt órában. Vértes természetesen ismét magára öltötte az ördög ügyvédje szerepet, amivel már nem egyszer szer a sodrából gittát. Aztán beadta a derekát. Tudod mit? Rendben van! Komolyan! hitetlenkedett az asszony. Komolyan! Csak egy apró módosítást javasolok. A lényeg mindig az apró módosításokban van elrejtve. A parfümőr háta megmerevedett és óvatosan visszakérdezett. És pedig? Ne itt legyen. Ne ebben a lakásban. Miért? Kicsi, itt ezt nagyon kockázatos lenne megcsinálni. Úgy értem, az egész már önmagában kockázatos, de ez még rátenne egy lapáttal. Igazad lehet, de hová menjünk? Egy nagyobb házba. Mire gondolsz? Van nálam egy kulcs. Egy barátom Amerikában dolgozik, de rám bízta a házát. Hol van a ház? Ó, Budán, hegyen. Két-három hetente kijárok körülnézni. Tökéletes. Felöltöztek. S amíg a férfi reggelit készített, Gitta a nappali kis asztalánál kuporogva összeírta a listát. Maga elé húzta a kozmetikumait tartalmazó jókor táskát, és az egyik oldal zsebből egy puha, szivacsal bélelt tokot húzott elő. – Az meg mi? – kérdezte a konyhából kinézve vértes. – Az illataim! – A parfümőr kicipzárasza a tokot. Mindkét oldalán öt centiméteres fiolák sorakoztak a gumiszalagok alatt, akártól tartóban a ceruzák. A férfi közelebb jött. Ez rengeteg. 89 alapillat. Én úgy tizet érzek, talán. Érzelte többet is, csak nem tudod? Most például egészen komoly illatkavalkádot hoztál magaddal? Na fennel. Most mit érzel? A férfi beleszimatolt a levegőbe. Sőt szalonnát és ennyi. A szalonna tényleg elég markáns, elnyomja a többi illatot, ami belőled árad. Milyen többi illatot? Elmondom, én mit érzek, oké? Okay? Tusfürdő árad belőled és egy deó, amit a hónaljadra használtál. – Ezt te külön érzed? – Persze. Érzem az öblítő illatát, ami a tiszta zokniból és az alsó nadrágból árad. Az ingedet egy kicsit régebben mosták, valószínűleg hetek óta lógott már vasalva a szekrényben. Ezért enyhén állott a szaga. A farmer nadrágodat viszont már több napja hordod. Kávé és kocsmafű szaga érződik rajta. – Vértes zavartan elvigyorodott. A cipődön kutya ürülék. Nem friss, talán néhány napja léptél bele, de még meg tudom különböztetni. A sült szalonna mellett érzem a tojás és a kávé illatát. Tejet is töltöttél, alig hanem nem a kezedre fröccsent, mert erősen érzem. Na és érzem rajtad a hajnali szeretkezést. A kezeden és a szádon még érződik az én testem, az én illatom. Mostam kezet és fogad. Az csak elfedi ezeket a szagokat, de nem tünteti el őket. Idő kell, hogy lekopjanak. Félelmetes vagy. Ezt már mondtad? Eszünk? Mindjárt. Mik ezek az illatok a tokban? Olyan aromák, amiket viszonylag sűrűn használok. Mindig nálam vannak, hogyha hirtelen beesik egy munka, akkor is tudja dolgozni. Mint egy híres szakács, aki minden magával viszi a kedvenc fűszereit. Kardos gitta egy pillanatra elrévett. Ezt így még soha nem gondoltam végig, de igen, találó a hasonlat. Vértes némi távolságtartó tisztelettel nézte a 89 fiolát. Mi van benne? Illatok amik jó részét te nem is érzed, illetve vegyületek. Vannak közötte hormonok, például feromon vagy kortizol, ami egy stressz hormon. Van aztán androsztadienon, ösztrogén és így tovább. Meg persze virágillatok, aromák. Na, ezt az utóbbit legalább értettem. És ezt akarod? Igen, ezt fogom megcsinálni. Fantasztikus! Van a közelben patika és drogéria? Persze, mindkettő. Írtam egy listát, be kellene vásárolni, de jobb, ha én nem mutatkozom. Reggeli után lemegyek. Remek! Ha megvagy, megcsinálom, amit kell, aztán mehetünk Óbudára. Megreggeliztek, azután a férfi lement a gyógyszertárba a listával. Gitta az ablaknál várakozott. Jobbra az utca végén befordult egy autó. Egy kék Opel. Három perccel később a férfi belépett a lakásba, és egy fehér szatyrot adott át a nőnek. Mindent kaptál? Mindent. Sőt, még valamit vettem. Egy mobiltelefont húzott elő a zsebéből. A sarki használt vásároltam. Tettek bele egy feltöltő kártyát is. Jobb, ha ezt használod, a tiédet pedig felejtsd el. Biztosan figyelik. Ki is kapcsoltam? Annyi mindent hallani, hogy a rendőrség miket tud csinálni a bekapcsolva hagyott készülékekkel? A felesem igaz, de nekünk az is bőven elég, ami valós a sztoriból. Vedd ki az akkumulátort és a telefonodból. Nem túlzás ez? Nem. Vedd csak ki, ezt addig feltöltöm. Nekem úgy két óra kell, hogy elkészüljek. Menni fog. A nő vállat vont. Az ilyesmit laboratóriumban szoktam csinálni, most csak érzés után fogok dolgozni, és alaposan túl akarom tervezni az arányokat. Ez egy igazi bomba lesz, tudod? A férfi megsimogatta Gitta arcát. Csak működjön! Fog, ne aggódj, ha megvagyok, elviszel a házhoz? Igen, aztán megyek a nőért. Én meg hívom a pasast? Csak akkor, ha már szóltam, hogy megvan a csaj. Persze, na, akkor neki látok. Vértes bólintott, és leült egy újsággal a sarokban. Ludovik Balla a hotelben töltötte az éjszakát. Kissé furán érezte magát, hogy légvonalban még másfél kilométerre sincs attól a helytől, ahol a négyes gyilkosságot elkövette. Éjjel bekapcsolta a számítógépet, és megnézte a híreket. Minden az Andrási úti lövöldözéssel volt tele, és éjfélkor még nem lehetett tudni, kik az áldozatok. Balla ezt nem értette, de aztán arra jutott, valószínűleg a rendőrség visszatartja az információkat. Hajnali egykor kikapcsolta a gépet, és reggel hétig mélyen aludt. Amikor felébredt, tüzetesen magában nézett, de nem kis meglepetésére nem érzett semmi különöset. Nem rázta meg a gyilkolás. Nem volt görcs agyomrában, nem lett csatakos a párnája a verejtékétől. Teljesített egy megbízást. Ennyi. Megmosdott, majd elment kocogni a parti sétányra. Tíz órakor ért vissza, és beállt a zuhany alá. Miután végzett, rendelt egy kontinentális reggelit a szobájába. Már a pirítóst vajassza, amikor megszólalt a telefonja. A kijelzőn Fanny neve villogott. Igen? Olvasom a híreket. Miért nem mondod be mindjárt a rádióban is? Torkolta le a férfi. Elnézést! Sokra megyek vele. Megvan a pénz? Még nem mind. Nem próbálsz meg átverni, ugye? És a többi? Holnap után reggelre. Remek! Ne hívts többet! Folytatod? Persze. Megvárod a pénzt? Nem. Ma végzek itt és megyek hozzád. Addigra... Addigra meg lesz. Várlak. Balla megszakította a vonalat. Micsoda számító kis tyúk. A fejét csóválta. Csak az érdekli, befejezi a munkát, jól lehet nincs meg a teljes összeg. Hihetetlen nő. Próbált haragudni mondanra, de nem sikerült. Megreggelizett, majd számba vette az aznapi feladatokat. Elsőként a kocsi, aztán ki kell derítenie, hová tűnt kardos Gitta. Valójában azt remélte, hogy egyszer csak jön egy telefon Fanni-tól, hogy a nő besétál Olozanni iskolába. Az lenne a legjobb. Svájcban hiphop elintézi a dolgot. Budapest más. Zűrös város, millió rejtek helyjel. Felöltözött. Ezúttal barna bézs színű farmert és sötét baseball sapkát viselt. Gyalog tette meg az utat a láncszidon át Budára. Olyan helyet keresett, ahol nincsenek térfigyelő kamerák. Felsétált a várba, a túloldalon lement a lépcsőn, átvágott a vérmezőn, és a déli pályaudvarnál lement az aluljáróba. A nyugati téri mellett ezt utálta a legjobban. Kosz, tömeg, átható vizeletszag és huzat. Az árusok kartondobozról kínálták a paprikát és a retket, a telefonfülkékben feltornyozott roncsomókon hajléktalanok aludtak, vagy a szemükbe húzott kötött sapka alól hunyorogtak a világba. Ludovik lement a metróhoz. A Deák téren átszállt a kisföld alattira, és az operaház előtt bukkant a felszínre. A lépcső tetején megállt, Lazán a kőkorlátra könyökölt és rágyújtott. A tenyeret a karásából jól látta, hogy az ibiza pontosan ott van, ahol hagyta. Valószínűleg ma nem a jegynélküli parkolás a legnagyobb probléma ezen a környéken. A kávézó előtt még mindig rendőrök nyüzsögtek, a járdát keresztben sárga kordon szalaggal zárták le és az Andrási út szélső sávját is elfoglalták a nyombiztosítók. Ludovik elfordult a rendőröktől és a kocsiához ballagott. a közben alaposan szemügyre vette a környéket. Az operaház oldal bejáratánál három-négy autó parkolt, a Szeát melletti helyek is mint foglaltak voltak, de a környék nyugodtnak látszott mintha a sarkon túl nem is egy négyes gyilkosság helyszínelése folyna. Odaért a kocsihoz. A szélvédőn piros tasak várta, de erre számított. Elvette az ablaktörő alól a büntetést, asszán beült és indított. Az operaház sarkánál balra fordult, elhaladt egy parkoló Audi mellett, Gyorsított és a Lázár utcán a Bajcsi Zsirinszki út felé hajtott. Csontos, alezredes komorképpel lépett ki a liftből a Teve utcai székház első emeletén. Az étterem felé menet a színházi jegyárusnéni néni asztalkájánál ismerős alakra lett figyelmes. A pocakos nő látszólag elmélyülten válogatott a szórólapok között. Csontos odament hozzá, és megfogta a könyökét. Te meg mit keresel itt? Ha jól tudom, tegnap letetted a lantot. Szia, főnök! Vigyorgott rá Kárpáti Tekla. Miért nem otthon vagy felpolcolt lábbal? Gyereked lesz, nem szóltak róla? Történt valami. A férfi felsóhajtott. Fontos! Szerinted itt lennék a szülési szabadságom első napján, ha nem lenne az? Oké, okay. gyere együnk valamit, közben meghallgatlak. Nem kéne evéssel húznunk az időt? Tegnap délben ettem otoljára, úgyhogy vagy jössz, vagy kurvára nem érdekel, mit akarsz. Csontos bement az étterembe, fogott egy tálcát és evőeszközöket válogatott. Tekla sóhajtva követte, és ő is száért nyúlt. Meghívlak Tekla. Mit kérsz? Csak egy hús nevest. Biztos? Nem elég nagy még a seggem? Nem is tudom. Hümmögött a férfi, és egy pillantást vetett a nő hátsójára. Szerintem elfér itt még pár kiló. Na! Pont ettől tartok, csehsz meg! Csontos gujást és rántott szeletet választott nagyhalom hasább burgonyával. Egészségesen élsz? Valamiben csak meg kell dögleni, nem? A koszorúerekre gyúrok. Jó úton vagy! Remek! Legalább valami sikerül! Leültek az ablak mellett. Csontos maga elé húzta a mélytányért, és lapátolni kezdte magába a gulyást. Életmentő, sóhajtott fel. Kárpáti őrnagy csak kevergette a híg hústevest. Az osztályvezető azonban kíváncsivá tette. Mi az Isten történt, hogy ilyen éhes vagy? Ne is kérdezz, mondta tele a férfi. Tegnap pont vacsora előtt jött a telefon. Hm? Nem hallgattál híreket? Terhes vagyok, és tegnaptól szabadságon. Kihagytam a híradót. Ezek szerint nem tudsz a négyes gyilokról. Micsoda? A férfi befejezte a levest, és neki esett arántot szeletnek. Andrási út! Egy kávézóban tüzet szimulált valaki, aztán a pánikot kihasználva négy embert agyonlőtt. Jesszusom, ja, tiget? Nem tudjuk. Nem volt náluk irat. Tekla az órájára nézett. Negyed egy van, és fogalmatok sincs, kik az áldozatok? Ez van. Egész éjjel ott szívtam, hajnalóta pedig a főnökök meg a sajtóseggét nyalom. Tehát kész csoda, hogy végre tudok ebédelni. Még a telefonomat is fent hagytam az irodában, hogy nyugtom legyen. Bekapott egy falat húst. Mit akartál? Az sem lehet lényegtelen, ha bejöttél miatta. Találkoztam kardos Gittával? Csontos vállat vont, és egy sült krumplit tett a szájába. Ilyenkor már üvölteni szoktál? Mondta a hosszúra nyúlt csendben a nő. Más körülmények között valóban. Most azonban örülök, hogy a vércukorszintem szintem kezd normalizálódni. Úgy, hogy használd ki, és amíg rágok, mond el, mi a fene ez az egész, és utána talán nem tépem le a fejedet. Kárpáti őrnagy bólintott és két percben összefoglalta az előző, este a nőgyógyásznál történt találkozás részleteit. Csontos megtörölte a száját. Ennyi? Ennyi. Ez parádés. Eddig egy bűnpártolás, meg egy kötelességszegés van a számládon. Ne már! Oké, okay. csóválta a fejét a férfi. Nem vagyok belső ellenőr, nem akarlak szopatni. Eleget kurkásznak itt amúgy is. Ráadásul inkognitóban. Eh, hagyjuk. De most szar helyzetbe hoztál. Maradtál volna otthon, tartod a szád, és sosem tudja meg senki. Szerintem a nő igazat mond. Oké, okay, elhiszem. Mondta kimerülten az alezredes. Úgy érzem, szétszakadok. Foglalkozni kéne a te ügyeddel, Zuglóval, Mária Remetével, és most már az Andrási úttal is. Nem bírom. Téged tudlak csak elnapolni, és ez neked is jó. Érd lesz nekem, légy szíves. Írjam le a jelentésben azt, amire most mondtad, hogy büntpártolás? Ennyire ése vagyok, hülye földököm? Csak írd le. Nem kell aláírnod. Anélkül nem bizonyíték. Szeretném egyben látni a szorít, hogy kitaláljuk, mit lehetne tenni. A kurva zuglói nyomozást is vinnem kell, ott a Mária remetei faszi, és most ez a négy hulla. Hát mi a faszom történik ebben a városban? Csak írd le, és amint lesz időm, átgondolom. De én... De te most eltűnsz a francba, Tekla. Komolyan. Nagyot hibáztál. Pontosan tudod, hogy egy körözött gyanúsítottat hagytál futni. Oké, okay, várandós vagy, nem rohanhattál utána. De mi a faszért nem telefonáltál a 112-re? Vagy nekem? Hazamentél, kialudtad magad, most meg bejössz hozzám. 16 órával a történtek után. Ez... ez gáz, tekla. Elengedtél egy körözött bűnözőt. A nő megértően hűn mögött. Van erre magyarázatod? Persze, igazából leszartam. Kösz, értékelem az őszinteséget. hangra mentem, letettem a lantot. A kutya sem köszönte meg, hogy idáig dolgoztam. Tegnap este úgy éreztem, le van szarva a rendőrség. Főleg, hogy az a parfümőr nem hazudik? Megértelek. A rendőrség szarik az embereire. Én viszont nem. Nem nyomlak fel, nem akarom, hogy elveszítsd az állásodat. Magadra meg a babára vigyázz. Te nézte csontost. Hát, kösz. Mindegy, de ez köztünk marad, oké? Okay? Tekla elkerekedett szemmel, merett a főnökére. Tessék! Most mit értetlenkedsz? Érd le nekem, amit kértem, aztán három évig ne is lássalak. Úgy lesz! Tekla felállt. El kellett mondanom neked, de most kiszállok. A baba a fontos. Egyet értünk. Tűnés Örnagy. Tekla lehajolt, puszit nyomott az osztályvezető homlokára, és kisietett az étteremből. Úgy érezte, mintha részeg lenne. Csontos teljesen új oldaláról mutatkozott be. A főbejárat forgó kapujánál megszólalt a mobilja. Kárpáti! Szia Tekla! Itt Erdégi! Kábor! Vidult fel a nyomozónő. Mi újság? Ezer éve nem hallottalak! Megvagyok, Tekla, meg vagyok. Még a biztosítónál vagy? Igen, most régió igazgató. Szépen haladsz! Mi tagadás? Szóval, nem bántad meg? Nem. Szerettem a gyilkosokat hajkurászni, de abból nem lehet megélni. Ez azért itt más. Jó volt veled, Melosszi Gábor. Miért hívtál? Figyelj csak! Van egy kollégám, aki el akarta kérni a számodat. Minek? Nem mondta. De rendes tag. Ha megengeded, megadom neki a számod, és majd felhív. Oké, okay, ha te ajánlod, semmi gond. Kösz, majd dumálunk. Persze, hogy hívják a kollégádat? Vértes Csaba. Bocs, hívnak a másikon. Oké, okay, menj csak. Szia! Szia! Tekla kinyomta a telefont, és kilépett az épületből. A melengető napsugár végük simított az arcán. Megállt. Átadta magát a jó leső érzésnek. Megint megszólalt a mobilja. Tessék, Kárpáti! Kívánok! A nevem Vértes estova. Á igen, Erdély Gabi éppen most hívott, mondta, hogy keresni fog. Ez pompás, akkor nem kell annyit magyarázkodnom. A bemutatkozás miatt nem is, de miben segíthetek? Nos, ez egy eléggé bonyolult ügy. Találkozhatnánk személyesen. Nem tudom, miről van szó, de mielőtt belekezdene! El kell mondanom, hogy én mától szabadságon vagyok. Ó, és meddig? Ha minden jól megy, három évig. Gyermeket várok. Csak azért mondom, hogy ha valami olyan ügy... Értem. Nézze, mindenképpen találkozni szeretnék Önnel. Szakmai ügyben. Hát nem is tudom. Mikor? Igazság szerint itt vagyok a Teve utcában. Dekla alaposan szemügyre vette a parkolót. Az udvarias csevegő stílusról keményebb hangra váltott. Maga rám vár? Tulajdonképpen igen. Két óra alatt be tudnánk fejezni. Mit? Nem telefon téma. Találkozzunk. Egyre kevésbé hangszik jól. Magának akarok segíteni, de telefonban nem mondhatom el. Hol van most? A parkolóban. És maga? Az épület előtt. Kék asztrával vagyok. Várjon, kiszállok. Tekla azonnal észrevette a megnyerő külsejű, 35 év körüli férfit, ahogy kikászálódik az Opelből. Azt hiszem, igen. Fekete bőrcseki, rövid haj, fehér ing. Én vagyok. Idejön. jön? Tekla felsóhajtott. hajtott. Ez talán még belefér. Jövök. Kinyomta a telefont és átvágott a parkoló autók között. Vértes elébe sietett, kezet nyújtott. Túlestek a bemutatkozáson. Talán üljünk be a kocsiba. Vág a szél. Jó itt, köszönöm. Maga tudja. Csak a baba miatt. Majd én aggódom a baba miatt. Szóval, mit akar tőlem, vértes úr? Kardos Gitta, ismeri? Kárpáti őrnagy arca megmerevedett. Körözzük. Talán tudja, hogy hol van? Tudom. Akkor éppen itt az ideje, hogy elmondja. Nem ezért jöttem. Pedig egy milliót tűzött ki a nyomra vezetőnek a főkapitány. Maga nem gittát akarja. Gittát, csak így, a kereszt nevén? Talán jól ismeri? Igen, elég jól. Akkor ezt tisztáztuk. Hadd mondjam végig. Gitta küldött magához. Minek? Kieszelt egy tervet. A lényeg, hogy két óra múlva magának bizonyítéka lehet a zuglói gyilkosság elkövetője ellen, ha most velem tart. Vagy itt helyben letartóztatom. Nem teszi. Ha nem tudunk megegyezni, elmegyek. Már pedig megteszem. És milyen váddal! Tekla beharapta az ajkát. Valóban semmi nem szólt a férfi ellen azon kívül, amit az imént elmondott neki. Akkor előállítatom Akadályozza a nyomozást. Nem tarthat vissza, hiszen nem csak jogalapja nincs rá, maga terhes. Nyilván nem akar dulakodni, mert én nem akarok. Csak szólok. Fegyverem van, Vértes Csaba felnevetett. – Ne csinálja már a fesztivált, őrnagyasszony! Ez a magyar rendőrség. Maga csak akkor lőhet, ha már magára lőttek. Minden más esetben a sittet kockáztatja. Már a börtönkórházban szülne. Tekla akarattanul megrázkódott. – Mi a bizonyíték, hogy kardosgitta küldte? – külte? Vértes elővette a mobiltelefonját, beütött egy számot és átadta a készüléket a nőnek. Halló! Szólt bele kardos Gitta. Itt Kárpáti Tekla? Hát megtalálta Csaba. Remek. Ugye eljön? Minek? Hogy maga legyen Doszpot után a következő szárcsaru. Amennyiben? Felderíti az ugló gyilkosságot, és ráadásként a Mária remeteit is. Már befejeztem, szülési szabadságon vagyok. Hát akkor függessze fel, nagyon szépen tudna elmenni, maga lenne a hős. Kárpáti tekla ismét beharapta az ajkát. Csábítóan hangzott. Túl azon, hogy szakmailag is izgatta mindkét ügy felderítése, Hatalmas fricska lenne ez a sok nagy képű férfi kollégának és egy-két pökhendi vezetőnek. Egy várandós asszony deríti fel azt, amit ők képtelenek. Na és mit hozzá csontos? Semmit. Csak röhögne. És cinkosan rákacsintana, szép volt kislány. Mit kell tennem? Van fegyvere? Persze. De optimista, van? Akkor üljön be csapa elé, nem mennek messzire. Maga hol van? Budapesten, ha beül a kocsiba, tíz perc múlva találkozunk. Tekla önkéntelenül bólintott. Kíváncsi tett, megyek? Várom! Az őr nagy visszaadta a telefont a biztosítási nyomozónak, és megkerülte a kék opelt. Mehetünk. Miért nem hívott fel közvetlenül, hiszen kardos tudja a számomat? Miért kellett Erdélyi Gabit belekeverni? Hogy bízzon bennem. És maga szerint most bízom? Ludovik balla két órája nem jutott egyről a kettőre. Már felkeresett két régi ismerőst, de senki sem ígért semmit. Rá kellett jönnie, hogy az a sok év, amit Magyarországtól távol töltött, nem tett jót a kapcsolatainak. Sok telefonszám már nem is élt, vagy vadidegenek vették fel. A lakásokban mások laktak. A spanok eltűntek. Volt, aki meghalt, már sitten ült, páran meg átléptek a legális szférába. Egy órányi telefonbeszélgetés árán két találkozót sikerült összehoznia, és azok sem vezettek eredményre. Senki sem ígért semmit. Válvonogatás, fejrázás. Balla tudta, hogy ezekből már semmi sem lesz. Miközben a szürke ibiza megállt a károly körül lámpánál, a férfi elkeseredetten a kormányra csapott. Itt volt Budapest kellős közepén, és fogalma sem volt, miként fog a nyomára bukkanni. Mire a következő lámpához ért, már sejtette, hogy nem kerülheti meg a dolgot. Fel kell keresnie a zsarut. Aki nyilván nem fog vele szóba állni telefonon. Meg kell várnia valahol, ha ugyan még rendőr, vagy ér egyáltalán. A gondolatra elvigyorodott. Amekkora szemétláda volt, még az is könnyen lehet, hogy valaki nem fizetett többé, hanem inkább hidegre tette. Mocskos szemétláda nem sírt volna érte senki. Valószínűleg még maguk a kollégái, a rendőrök sem. Kényelmetlen volt már évekkel korábban is. Korruptnak lenni lehet diszkréten, megvégtelenül pofátlanul is. A fickó ezutóbbi kategóriába tartozott. De most muszáj hozzáfordulni. Pénzbe fog kerülni, ami nem várt kiadás, de nem ez a legfőbb gond. Ludovik egyszerűen gyűrölte ezt a típust, aki oda ürít, ahonnan eszik. Mindegy, nincs más lehetőség. Először is ki kell derítenie, hogy a férfi egyáltalán odadolgozik-e még. Felvette a telefont, ami ebben a pillanatban megszólalt. A képernyőn a rejtett szám jelent meg. Tétovázott, aztán csak lenyomta a zöld gombot, és a füléhez emelte a készüléket. Igen? Halla úr? Szólt bele egy női hang. Ki keresi? vagyok. A férfi szíve nagyot dobbant. Kitette az indexet, és lehúzódott a járda széléhez. Valahol a Deák tér környékén járt, de most nem volt érkezése ezzel foglalkozni. Megnyomta a vészvillogót. Én vagyok az. Kérem, ne haragudjon, hogy a múltkor úgy faképtél hagytam. Nagyon meg voltam rémülve. A férfi értetlenül mered maga elé. Ő eddig azt hitte, hogy lebukott, s a nő azért hagyta ott a tököli úti cukrászában. Ehhez képest most a parfümőr mentegetőzik. A gondolatai csak úgy száguldottak. Ezek szerint Kardos Gittának fogalma sincs, miért van ő Budapesten. Még mindig azt hiszi azért, hogy megvédje. Hihetetlen szerencse. Semmi gond. Csak nem értettem. Megijedtem. Mostanában több alkalommal veszélybe kerültem. Hirtelen olyan rossz érzést tört rám. Tudja? Balla úgy döntött. Tartja magát az eredeti történethez. Azért küldtek, hogy vigyázzak magára. Ludovik hitetlenkedve bámult ki a kocsiból. Persze, hol? Egy házban vagyok, Óbudán. Ide tudna jönni? Hát, hogy ne? Hol van? Csillaghegyen. Megmondta a címet. Mikorra ér ide? Egy órán belül. Akkor várom, visszhal. A vonal megszakadt. A férfi dermetten ült. Csapdát szimatolt. De miért állítana neki csapdát a parfümőr? Mostanáig azt hitte, valahogy lelepeződött itt tartózkodásának igazi célja, de most már nem tudja, mit gondoljon. Ha kardos tudná az igazat, sosem lépne vele kapcsolatba. Várjunk csak? Várjunk. Gondolkozni akart. Felhívta a nőt, aztán találkozott beszélt meg vele a cukrászában. Ám a nő elmenekült. Pedig ő semmi fenyegetőt nem tett. Lehetséges, hogy az a hülyeliba tényleg csak megijedt valamitől? Végül is, miért ne? Egyszerűen nem tudhatja, mit keres ő Pesten. Fanni nem mondta el neki, az biztos, Más meg még arról sem tud, hogy ő egyáltalán hazalátogatott. A műszerfalra tapasztott cetlire nézett. Csillaghegy. Egy próbát megér, hiszen nincs vesztenivalója. Indított és visszasorolt a forgalomba, akárcsak az addig mögötte a tilosban parkoló Audi. Kardos gittan nyitott ajtót, beengedte kárpáti lát, meg a nyomában baktató vértest. A nyomozó nő megállt az előszobában, és kihívóan nézett a parfümör szemébe. És most? Jöjjön be, és elmondom! Bementek a nappaliba. Tekla körül nézett, majd ismét szembefordult gittával. Hallgatom! Először is, Köszönöm, hogy hagyjuk a tiszteletköröket. A parfümőr bólintott. Igaza van, amúgy sincs sok időnk. Mihez képest? Amíg ideér a gyilkos. Milyen gyilkos? Aki Mária remetén megölte Tamásit. Róla már meséltem magának, ő gyilkolt zuglóban. Persze, szóval maga most azt a másikat várja? Igen, Ballát, ide rendeltem. Hogy mit csinált? Felhívtam és kértem, hogy jöjjön ide. És jön? Azt mondta, nem tart csapdától? Nem tudom, de nem mondtam neki semmit, amikor találkoztunk, csak elrohantam. Most előadtam a telefonban a hülye tyúkot, aki megijed valamitől, és azt mondtam neki, azért hagytam faképnél. Úgy tűnt, elhitte. De minek rendelte ide? Hogy maga bizonyítékot szerezzen ellene, és aztán elfogja. Én? Öt és fél hónapos terhesen? Akkor mi hárman. Segítünk. Tekla végig simított a haján. Nézze, ez elég hülye ötlet. Egyáltalán milyen bizonyítékot remélettől? A parfümőr a ment, és felnyitotta egy áttört porcelán tetejét. Itt egy bekapcsolt tiktafon. A mikrofonját a csillárra ragasztottam, ugyanis az van a szoba közepén. Majd én beszéltetem a pasast. Marhaság, mégis mire alapozza, hogy bármit is mond az az ember? Szerintem bejön, és simán kitöri a nyakát Gitta. Esélye sem lesz, hogy akár csak kérdezzen. Itt jön képbe az én tudományom. Milyen tudomány? Az illatoké. Felmutatott egy üvegcsét. Ezt szétpermetezem a szobában. Balla beszélni fog. Miért? Mi a fenne van ebben? Úgy sem értené. Hormonok, aromák és vivőanyagok. A fickónak fel fog állni a farka, amint belép, és nem lesz képes végezni velem, amíg tart a hatás. Én pedig beszéltetni fogom. Maga ezt elhiszi? Nézett a nyomozó vértesre. Igen. Velem már megcsinálta. És? Nekem felállt. Az őr nagy kifejezéstelen tekintettel visszafordult a parfümőrhöz. És tőlem azt várja, hogy ezt végignézzem, aztán lecsukjam ballát? Nagyjából egy frászt. Ha magát kinyírják, nekem is végem. Hogy fogom megmagyarázni, hogy egy gyilkosságért körözött nőt megölnek egy lakásban, ahol én is ott vagyok? Például elraboltam, dünnyögte vértes, aki eddig csendben várakozott. Elrabolt? Honnan? A Teve utca elől? Ki fogja ezt elhinni? Hát... Maga egyébként egyetért ezzel úr, Ezzel a baromsággal? Nekem egész jó ötletnek tűnik. Nekem tudja, mi tűnik egész jó ötletnek? Tekla elővette a mobiltelefonját. Az, hogy most rögtön ide hívok négy öt nyomozót, és amint megjön az a balla, a nyakába ugranak mindannyian. Balla profi, nem fogják megtörni. Egy próbát csak megér? Az nagy lehívta a telefonmenüjét, és tárcsázni kezdett. Gitta és Csaba összenézett, aztán a férfi odalépett a nyomozóhoz, kivette a kezéből a telefont, és a falhoz csapta. A készülék ripityára tört. Tekla elkínzottan nézze a párt. Maguknál ez valami mánia? Ez a második mobilon volt két nap alatt? Tényleg megfizetem, de most tegye, amit mondtam. Nem. Tekla a kiárat felé indult. Hívom a kollégákat és... Élesen felsivított a kaputelefon. Összenéztek. Ez balla. Most mi legyen? Torpant meg Tekla. Jöjjön velem, mondta Csaba. Elbújunk a hálóban. Azt lesz az első, hogy oda benyit? A hálóból nyílik egy parányi gardrób. Onnan mindent hallunk, de ha csak benéz a hálószobába, nem fog látni minket. Jézusom! Nyögtetek le. Ezt én még úgy, de úgy meg fogom bánni. Jöjjön már! Gitta! Megyek! A parfümőr a kaputelefonhoz ment és felvette. Igen, én vagyok, jöjjön! Letette a kagylót és a másik kettőre nézett. Megjött! Vértes karon ragadta a még mindig tiltakozó nyomozónőt és berángatta a hálószobába. A falnál lamellástoló ajtók voltak a hatalmas, álló ingaóra mellett. A férfi elhúzta a beépített szekrény ajtaját, és befelé mutatott. Oda be! És maga? Jövök én is! Bemásztak a szekrénybe, az ajtót félig nyitva hagyták. Egymáshoz préselődtek a szők helyen. A fegyvere? A kezemben. Használta már valaha? Vicszel? De azért tudja, hogyan kell, nem? Ne nézzen hülyének! Csak kérdeztem. Gitta ez alatt letekerte az üvegcse kupakját, egy szórófejet csavarta helyére, és pumpálni kezdte az illatot. Az első jókora adagokat magára spriccelte, aztán nagy lendülettel befújta a nappalit. Amikor úgy gondolta, elég lesz, az előszobába ment, és ott is illatfelhőket permetezett mindenhova. Végül a maradékot a szőnyegre löttyintette. Remélte, hogy jó döntést hozott. Most az életét tette fel egy munkájára. Ráadásul ezúttal nem laboratóriumban dolgozott, hanem találomra, házi körülmények között állította össze a vegyületet. Ismerte balla szagát, hiszen a cukrászában közel került hozzá, így a férfi személyes illatához tudta igazítani az arányokat, ám ezúttal túl nagy volt a ahhoz, hogy száz százalékig biztos lehessen a dolgában. De úgy érezte, nincs más lehetősége. Egy bérgyilkos vadászott rá, nem is olyan régen még kettő. A gyilkosság miatt körözés alatt állt a saját kollégája pedig megbízást adott rá, hogy megöljék. Ebben a helyzetben csak arra számíthatott, amihez a világon a legjobban értett, az illatokra. Ha a nyomozó nő füle hallatára bírja ballát vallomásra, és erről egy hangfelvétellel még bizonyítékot is szolgáltat, akkor egyszerre szabadul meg a gyilkosság vágyától, és a még élő bérgyilkos üldözésétől. Ráadásul az iskolát sem fenyegeti már veszély. Kopogtak. Az ajtó felé indult. Halálosan félt. Tudta, hogy abban az esetben, ha tekla első tippje nem jön be, és valla azonnal ráront, akkor semmi esélye. Csak abban bízhatott, hogy a férfi beljebb jön, és a lakásban már hatni kezd a vegyület. Ha nem, neki vége. Hiába hangfelvétel, hiába egy rendőrnyomozó agad, robban, hiába vértes, mit sem ér, ha már a küszöbön golyót kap a fejébe. Ajtót nyitott. Most nem fog elrohanni? kérdezte Ludovik Balla. Nem, elnézést a múltkoriért. Félreállt. Bejön? Persze. Balla bement a nappaliba. Gitta becsukta az ajtót, de a kulcsot nem fordította rá. Nem került el a figyelmét, hogy a férfi az egész lakást feltérképezte. Gyors pillantással felmérte a fürdőt, a konyhát és a nyitott ajtajú hálószobát is. Aztán megfordult. Miért hívott vissza? Mert beszélnem kell magával! A férfi bólintott, és a kabátja alá nyúlt. Gitta megmerevedett. Nem hat rá a szer. Oda kell tolni az orra alá. Közelebb lépett a férfihoz, és alig arasznyi távolságról nézett fel rá. Maga tetszik nekem, Ludovik? Balla keze megállt, és elképedve nézett le a nőre. Tessék! Azt mondom, maga tetszik nekem? A férfi csodálkozva bámulta ezt a törékeny asszonyt. Váratlanul enyhülést érzett belül. És vágyot. Maga sem értette, miért, de lassan elengedte a kabát alatt tapiszolyt agyát, és előhúzta a kezét. Végig simított az asszony haján. Én ezt nem értem, Gitta! Hűl le! A kanapé felé tolta a férfit, majd elhelyezkedett mellette. Szorosan az oldalához simult, hogy a bérgyilkos minél jobban érezze az illatot. Rengeteget fújt magára, és tudta, hogy túlbiztosította a dolgot. Igaz, az életéről van szó, tehát a túlbiztosítás relatív fogalom. Ő szinte émejgett a tömény illattól, de tudta, hogy ballánok nem tűnik fel, mert ahhoz nem elég érzékeny az orra. A férfi megint megsimogatta. A nőt taszította az érintés, de nem tehetett mást, ezt végig kellett csinálnia. A pillantása a csillárra esett. Az apró fekete mikrofon ott függött a fejük felett. Ludovik nem tudott hová lenni meglepetésében. Két perce úgy lépett be a lakásba, hogy körülnéz, s ha nem lát csapdát, azonnal kivégzi az asszonyt, és már indul is svájcba. Ehhez képest elképesztő hullámukban törtek rá az érzelmek. Közelről nézze a kékegy-zöld szempárt, ujjai a rövid fekete hajban bókláztak. Csodaszépnek látta a nőt, és alig bírta megállni, hogy ne hámozza leróla a ruhát. Még soha nem érzett ilyen heves, ilyen hirtelen vonzalmat senki iránt. Lehajolt, hogy megcsókolja a nőt, de az gyengéden elhárította az ajkát, és kisiklott a kezéből. Előbb beszélnünk kell, Ludovik? Miről? kérdezte rekedten a férfi. Alig tudott megszólalni, torka kiszáradt, füle égett, gyomra fájdalmasan összezsugorodott. Mindene az asszony érintését követelte. Arról, hogy miért akartál megölni? Ne haragudj, mondta Ostobánov férfi, de szinte nem is tudta, mit beszél. Gittán volt az elképedés sora. Balla meg sem kísérelt tagadni. Felbéreltek? Megkértek. Tudod, nekem ő nagyon tetszik gitt a szeme a mikrofonra siklott, és befogta a férfi száját. Aki mondja Fanni Mondon nevét, akkor a magyar rendőrség átadja majd az információt a svájciaknak, miszerint alozanni parfümörbérgykost fogadott egyik munkatársa megölésére. Az a botrány ugyanúgy elsöpörni az életművüket, mint a jelenlegi. Ezt nem engedhette. Csak most jutott eszébe, ha rendőrkézre adja ballát, akkor az a kihallgatások során bizonyára beszélni fog Mondonról. Uramisten! Erre nem gondolt, amikor idehozatta Kárpáti teklát. A férfi a szájába vette Gitta ujjait, és finoman harabdálni kezdte. Csak azt akartam mondani, Gitta, hogy ő nekem! Csit! El kell hallgattatnia ezt a fajankót, mielőtt diktafonra mondja a történet másik felét, s mielőtt ő kitalálna valamit, hogyan kerülje elmondon említését. Odahajolt, és szájon csókolta a bérgyilkost. Egyszerűen nem volt más ötlete, hogy befogja a száját. Egy perc múlva zihálva szétváltak. Erős férfi vagy, búgta Gitta. Nagy hatást tett rám, ahogy végeztél a másival. Balla vállat vont. Nem akartam megölni. Csak beszélni akartam vele, de fegyvert rántott. Önvédelem volt. De te ölted meg? Én. Honnan tudod? Éreztem a helyszínen az illatodat. Már az megőrített, amikor ott a házban megéreztelek. És amikor aztán a cukrászában találkoztunk, nem bírtam magammal. Ludovik ismét magához húzta és megcsókolta. Gitta engedelmesen tolta a nyelvét a férfi szájába, apró nyögéseket hallatott, közben sebesen járt az agya. Amikor megelégelte a dolgot, eltolta a férfit. Tamási rossz ember volt, tudod, mit tett? Tudom, ölte meg az öt öreg embert abban a lakásban. Zuglóban? Az Abonyi utcában? Kérdezte Gitta csak a felvétel kedvéért. Ott. Azt is tudod, miért tette? Megbízták vele. De másik is pont, ő csak végrehajtó ember volt. És ki meg, tudod? Igen. Balla ismét Gittához hajolt és belecsókolt a nyakába. A keze a nő mellére csúszott, és a ruhán át megmarkolta. A parfümőr teste megmerevedett. Most jött rá, hogy ez sokkal nehezebb lesz, mint azt eredetileg gondolta. A férfi tarkója fölött a falra nézett, és próbált nem arra koncentrálni, hogy Ludovik kezem kalandozik. És ki volt az? Kis Tibornak hívják, meg az üzzettársai. Kellett nekik az Abonyi utcai ingatlan. Róluk mit tudsz még? Meghaltak. Gitta ezt az információt használta ki arra, hogy újfent eltolja magától a bérgyilkost, és mélyen a szemébe nézzen. Micsoda? Meghaltak. Hogyan? Végeztem velük. Tegnap este az Andrási úton. Lelőttem őket. Te voltál? De hát miért? Megbíztak vele. De hát ki? És miért? Mert ők ugyanúgy tudtak arról, hogy... Gitta rájött, hogy megint Fannit akarja említeni. Kétségbe esetten a férfi szájára tapasztotta a száját. Addig csókolta, míg úgy nem érezte, hogy balla agyából a vágy kimosta az iménti témát. Akkor lihegve eltolta magától. – Ám tudom, mi van velem, – hörögte a férfi vörös arccal. – Várj, várj, – csillapította az asszony. – Tehát azt mondod, hogy Tamási megölte az öregeket zuglóban, te meg végezzél a Tamásival Mária remetén, aztán kissel meg a többiekkel az Andrási úton? Ez történt? Szó szerint. Ez fakarlak! Gitta most már látta, hogy ebből baj lesz. A férfi pupillája kitágult, ömlött róla a verejték, az arcabíbor szint öltött. A rengeteg hormonjócskán kifejtette a hatását. A nadrágon át is jól látszott a bérgyilkos merevedése. Gitta a mikrofonra nézett. Ennyinek elégnek kell lennie bármilyen bíró számára. Felállt. Balla is felpattant, és egyetlen rántással letépte a nő blúzát. Kívánok, Örögte. Ne! Sikoltotta az asszony, ahogy balla keze a mellére tapadt. Ne! Kivágódott a hálószoba ajtaja, és vértes robbant be a nappaliba. Engedd el! Ballára vetette magát, de a bérgyilkos jobb harcos volt, mint a biztosítási nyomozó. Észelve a veszélyforrást gittát nekilökte a lendületesen érkező férfinak. Vértes elvesztette az egyensúlyát, és a falnak csapódott. Tarkóját beverte a polcba, és a földre csúszott. A parfümör testele pattant a jóval nehezebb férfiról, és félig bezuhant a hálószobában. Gitta azonnal talpra ugrott. A szemes orkából látta, hogy tekla kezében kilép a gardróbból, de belagabolyodott a válfán lógó ruhákba, és a pocakja is akadályozta a mozgásban. Vértes a fal mellett kábán megrássza a fejét, és tápászkodni kezdett. – Te szemét! – ordította. Balla előkapta a pisztolyát, és két lövést adott le a biztosítási nyomozóra. Vértes kiáltása hörgésbe fulladt. Gitta döbbenten nézett a hálószoba ajtajából. Ezzel velőtte Csabát. Balla a nőre emelte a tekintetét. A parfümőr látta, hogy a támadás miatt felszabaduló adrenalin kissé kitisztította a férfi agyát, tekintete már nem olyan felhős, mint az imént volt. Talán az is számított, hogy a vegyülettől illatozó asszonyi test messzebb került tőle. Lodovik gittára emelte a fegyvert. Sajnálom! A parfümőr becsapta a hálószoba ajtaját, ugyanabban a pillanatban két lövés dörrent a nappaliban. Gitta teljes erejével neki feszült az ajtónak, miközben végre kijutott a gardróbból, és fellökte a hatalmas ingaórát. A szerkezet döngve zuhant keresztbe az ajtó előtt. Gyorsan, a szekrényt! A két nő másodpercek alatt még egy komódot tolt az ajtó elé, aztán két fotelt is feltornyoztak rá. Az ajtót azonban nem feszegette senki. Mi történt? Lihegte la! Előtte Csabát! Uramisten! Aztán, amikor becsaptam az ajtót, kétszer rám lőtt. A nyomozó az ajtóra pillantott. Biztos? Micsoda? Hogy magára célzott? Miért? Mert az ajtó nem sérült meg? A parfümőr meglepve nézett az ajtóra. Teljesen épp volt. Balla a szőnyegen hevert, lábai bénúltan alácsavarodtak. Az első lövés hátulról érte a térdét, a másik a vállát furta keresztül. Azt sem tudta, honnan érkezett a támadás. A PA 63-at ráemelte gittára, aztán a helyet, hogy meghúzta volna a billentyűt, ütést kapott a térdére és a vállára. A pisztoly messze csúszott tőle. Hogy a fenébe történhetett ez meg? Bejön. Lelövi, lelép, ez volt a terv. Nem értette, mi változott meg, amikor az asszony közelébe került. Csak azt fogta fel, hogy képtelen volt bántani, amíg mellette ült, amíg simogatta, amíg csókolta. És automatikusan válaszolgatott a kérdéseire. De hát meg kell ölnie. Mindent elmondott neki. Nem hagyhatja életben. Mi ez az egész? A férfi lába ekkor jelent meg a látóterében. Fekete félcipő, farmernadrág. Feljebb nézett. Ismerős volt az arc. Kis sofőrje, akit az étteremnél, aztán az operánál látott. Eljött érte. Zsivko óvatosan lépkedett a szobában. Elsőként ballát vette szemügyre, de látta, hogy harcképtelenné vált. Aztán a falnál eszméletlenül fekvő férfira pillantott. Közelebb ment hozzá. Két lőtt sérülést látott rajta, a vállán és az oldalán. A hálószoba ajtajára nézett, de szavaid ballához intézte. Hát újra találkoztunk! Balla nem válaszolt egyre, inkább elhatalmasodott rajta a fájdalom. Ki van a szobában? A volt légiós szikrázó szemmel, Némán nézett a másikra. Ha nem felelsz, rálépek a térdedre. A nő van bent, préselte ki a száján Ludovik. Meg akartad ölni? Meg. Zsivko az ajtó mellé lépett, és lenyomta a kilincset. Egy centit tudta csak megmozzítani, aztán elakadt valamiben. A túloldalról bútorok robaja hallatszott. A szerbe elégedetten bólintott. Ha a nő eltorlaszolta az ajtót, akkor eszágában sincs kijönni. Ismét szemügyre vette a falnál ájultan heverő férfit. Ez ki? Fogalmam sincs, a nővel volt. Zsivko megállapította, hogy ez az alak sem jelent reális veszélyt. Két lövés érte, vagy megmarad, vagy nem, de őt nem fogja megtámadni, az biztos. A sebesült és a parfümőr is életben hagyható, ha ott maradnak, ahol vannak. Nem látták őt, és nem is hallják. Nem akart felesleges károkat okozni, és ebben semmi emberbaráti érzés nem volt, pusztán ráció. Nagyon nem mindegy, hogy a zsaruk egy vagy három gyilkosság miatt akarnak valakit elkapni. Határozottan nő a motivációjuk, ahogy nő az áldozatok száma. A szerb közelebb ment Ballához, miközben a kanapéról felvett egy tömött díszpárnát. Tudod, miért vagyok itt? Sejtem, de meg kéne ezt beszélnünk. Ez nem üzlet? Pedig van pénzem, és megölted a főnökömet, ez nem pénzkérdés. Szemet szemért. Nézd! Zsivkó letérdelt a sebesült balla mellé, és az arcára szorította a párnát. Artikulálatlan üvöltés hallatszott, de a vastag szövet és tolrétek tompította a hangot. A csövét belenyomta a párnába, aztán háromszor meghúzta a ravasz. Balla teste elernyett. Zsivkó talpra ugrott, és arrébrúgta a párnát. A volt légiós arcát szétroncsolták a lövések, a szőnyeget fekete vér és agyvelő áztatta. Még egy pillantást vetett a hálószoba ajtajára, aztán elhagyta a lakást, becsukva maga után az ajtót.